Глава 8. Але хрест то таки особливий знак. Я недарма поставив його на карті ще тоді, у відділі міжнародних кризових ситуацій, після чого він одразу перемістився на мої груди. І хоч потім я знав той бейджик із візитівкою Червоного Христа, знамення його постійно відчував у дорозі знамення і провидіння. Ось і тепер, як тільки я згадав його разом із тим, хто посилав мене в цю дорогу, і коли вже зібрався на силі. Щоб зробити перший вивертень з рукою, прикутою бронзолетами до моєї правиці, як раптом у чорному авто, до якого мене вів глобус, опустилося темне переднє скло, і я побачив біле, наче вимочене у хлорці, обличчя нашого психоаналітика. «Та ворушися ж ти швидше!» – крикнув Андресіяк українською мовою. І лише хрипливе «р» видавало, що він народився у Франції. «Тільки тут мені з очей спала мана». Я впізнав його чорний пежо і зрозумів, що відділ міжнародних кризових ситуацій блискуче зіграв на випередження. Навіть таємним поліцаям довелося вхопити облизня. Бо немає у цьому світі нічого такого високого, над чим би не стояло щось іще вище. Легіон уміє подбати за своїх людей. Так, він вичевить із тебе всі соки, розкладе на молекули, але ніколи не залишить тебе у біді». Я стояв уже тримаючись за відчинені задні дверцята Peugeot, до якого мав сісти зі своїм сіамським близнюком Глобусом, і дивився на те інше авто, біля якого стояла Хеда, і також трималася за відчинені задні дверцята. Ми дивилися одне на одного і розуміли, що це і є той кінець дороги. Щасливий кінець. Без платанів, без кораблів, без собору тієї, що рятує на водах. Але щасливий. Тільки вітер зривав із її очей сині сльози, а в моїх Жаріла, висушена дотла, пустеля. Коли Хеда сіла в машину, тоді Глобусові вдалося і мене затягти на заднє сидіння. І він одразу звільнив нас обох від бранзулетів. Мабуть, не здогадуючись, чого йому могла коштувати ця бездоганна імітація арешту. Сіяк викермував із литовища через відчинену браму, де щойно в останнє майнуло перед нами друге авто. За чорною задньою шибою Хеду я вже не побачив. Глобус також перед аеропортом вийшов з машини потираючи ту місцину за зап'ястка, де могла голитися кістка. І я лише тепер помітив, що в нього там було витатуювано три слова. Що буде, те й буде. Сіяк запросив мене ближче до себе, на переднє сидіння. «Ти змінив виміч?" Подивився він на мій півнячий гребень кольору жаб'ячого мила і на сережку в лівому вусі. «Личину!» Хотів відповісти я, але тільки знизав плечима. Ми помчали схожою на широку алею Дорогою, обсадженою тими ж таки платанами Їхні безкорі оливкові стовбури Скидалися на колони із слонової кістки А лапати листя було припорошене курявою всього світу Все одно я дуже радий тебе бачити Сказав Андресі Сіяк. Ти навіть не уявляєш Я думав він скаже, який ти молодець Проте наш психоаналітик не відзначався щедрістю на похвалу Ти навіть не уявляєш, як ти мене здивував своїм дзвінком із Москви Звісно. Ви ж чекали мене з Махачкали. Не тому. Ми тебе вже не чекали ні звідки. Не зрозумів. Ми вважали, що ти вже мертвий, сказав він. Он як? Цікаво. Це вам Пелен підкинув таку інформацію? Ні, сказав Сіяк. Пелен чудовий хлопець. Він не любить випити. Але хто з нас без гріха? Про твою смерть ми дізналися від Руслан Бека. Йому зателефонували з Москви його люди і сказали... Що ти загинув під час сутички з якоюсь бандою. Я ще раз подивався Ібрагімовій захланності. Напевно, він, як тільки вирядив близнюків у дорогу, відразу мене поховав. І подзвонив Руслан Бекові, що треба готувати гроші для викупу хеди. Хм. До речі, про гроші. Цей на похвалився як, почав дуже здалеку. І тут раптом твій дзвінок. Цікаво, коли дзвонить небіщик, правда ж? Я ж казав, що найцікавіше настане тоді коли мертві почнуть повертатися з того світу. Ти так казав? Він кинув на мене здивований позик. Ну, не зовсім я, але... Але ти знаєш, що це під силу тільки елементалам, так? Андресі Як знов ухопився за свою улюблену тему. Він не знав, що в моїй грудній клітці ожила тонесенька жилочка, яка відтепер бриніла, як перетягнута струна. Поруч себе я відчував таку порожнечу, що її вже нічим не вибавити». І мені до всього було байдуже навіть тоді, коли він нарешті розщедрився на компліменти. «Ти зробив добру справу. Думаю, що ти вже переріс свій секціон. Можливо, навіть перейшов в іншу якість. Нам би таких хлопців бодай десяток, і можна творити чудеса». Я насторожився. Якщо наш психоаналітик співає «Пане Гірики», то чекай гіркої пігулки для врівноваження стану. Ми виїхали на автостраду і повернулися на Тулон. Моє омріяне місто, Марсель, залишилося збоку. Зі швидкістю 200 кілометрів на годину ми віддалялися від його портів, від Платанового бульвару Курс-П'єр-де-Пуже, від собору тієї, що рятує на водах. Більше я ні про що не хотів думати і говорити. І, напевно, саме тому, відчувши сіякову прихильність, одважився на запитання, яке, може, і не годилося б йому ставити. Та все-таки я чомусь думав, що заслужив таке право. «Як ви гадаєте?» – спитав я. «А їй батько повернеться з того світу?» «Чий батько?» – не зрозумів він. «Хедин». «В якої хеди?» – «Сі як не зводив очей з дороги». «У «Ну, тієї дівчини, що вийшла зі мною з літака». Просто, – сказав я, – дратуючись його психологічними вивертами. «У «Ну, цієї дівчини ніколи не було батька». «Як не було?» «Так», – сказав він. Очевидно, мама її народила від елементала, профілю Андресі Яка, торкнулася загадкова усмішка. Ніби тим елементалом був він. Не розумію. Ти хочеш сказати, що й досі не здогадався? Про що? Ледве не закричав я. Про те, що вона не дочка генерала. Хай буде так. Яке це має значення? Все одно її треба було врятувати. Хоч би чия вона була. Звісно сіяк побарабанив пальцями по керму. Для того тебе і послали, саме тебе. Я мрію по секціон із отаких хлопців, як ти. Я думав про своє. Чи я ж вона все-таки дочка? Чи не того генпрокурора, що зробив подання до Міжнародного суду в Гаазі? А як же Полтавщина, українська школа? Хоча Полтавщину я додумав сам. В Україні міг свого часу жити будь-хто із інших теперішніх лідерів. Зрештою, це не мало значення, чи я вона дочка. Але з другого боку, дуже кортіло знати, бо тоді я ще мав би якусь ефемерну надію коли-небудь натрапити на її слід. «Свята наївність! Хто ж тобі скаже?» «Навже ти справді не здогадався?» – знов запитав психоаналітик Альбінос. «Скажи правду, бо ти мене розчаровуєш». «Яку правду? На якому етапі ти зрозумів, хто вона така?» «Ні, він мене доконає». «У ліжку!» Хотів відповісти я, але стримався. І відвернувся до вікна. «Яке це має значення?» «Дуже велике», – сказав Сіяк. «Це має дуже велике значення. Це найважливіший тест під час переходу в іншу якість. Для мене це щось інше, ніж тест». «Жаль!» І тоді я сказав йому те, чого не варто було казати психоаналітикові. Але стан у мене був нікудишній. «Хеда ніколи не буде для мене тестом. Ніякої хеди нема». Це наша людина. Хто? Вона такий же наш командос, як і ти. Елементал. Він огрів мене булавою по голові. Але моє нутро було ще живим. І відмовлялося вірити. Справжня дочка, про яку ти думаєш, давно в безпеці, сказав Сіяк. Її підмінили нашою людиною. І, як виявилося, дуже вчасно. То для чого це все було? «Випробування», – сказав він. «Випробування в реальних умовах». Я відчув, як тонесенька струна, що бриніла в моїх грудях, напнулася ще дужче і тріснула, мов кінський волос, на мандоліні блазня. «А Руслан Бек?» – спитав я. «А що, Руслан Бек? Він теж чудовий чоловік. Але до того ж справжню хеду ніколи не бачив. Він і гадки не мав, що це не дочка. А трупи? А кров?» Я таки зірвався на крик. «Трупи!» – профіль Альбіноса знову зворохнувся у посмішці. «Ти хочеш сказати, що ти вбивав невинних людей? Не повірю. Чи, може, ти кидав бомби на жінок і дітей? Але я вже його не слухав. Моя грудна порожнина знову була мертвою. Я лише за інерцію проказував уже сам до себе». А казка, Звідки вона знала?» – про горошка. «Елементали знають усе», – сказав він. І коли перевтілюються в іншу людину, то роблять це бездоганно. Бездоганно. Ось що означало це слово, коли йшлося про моє завдання. Протест. Але гроші ти, звичайно, отримаєш, сказав він. Уже взавтра півмільйона франків будуть на твоєму рахунку, бо він ударив по гальмах. Попереду під естакадою утворився затор. Бо що? – спитав я. Андресіяк, скориставшись зупинкою, повернув до мене своє крейдяне обличчя. Біла паморось лежала на тому обличчі. Очі в нього теж були білі, як у диявола Альбіноса. Та я витримав його погляд. «Бо я не вірю, що ти здогадався про все сам», – сказав він. Кінець восьмої глави.